Akkor megyünk, ugye? Uh -huh. Akkor üdv mindenkinek, ez itt az Epizódista Podcast első pálylot adása. Öö, rögtön be is mutatom a

Először is Donit, aki az Epizódisták blogra átkeresztelt ex-Doni blognak a tulajdonosa, főszerkesztője és sztárja. Köszönöm szépen a mutatást! Itt igazán nincs mit. A másik stár vendégünk az Brugzi, aki többek között a sorozat zsankira szokott kellemesen hosszú cikeket írogatni.

Általában különböző időközönként, tehát mostában most már megint ráférne egy, egy jó hosszú cikk <gül> Hajrá! Sziasztok, egyébként! Én pedig Gaines volnék, aki ide-oda szokott szint még annál is rendszertelenebb időközönként irogatni. És a hosszúságot ne felejtsd, el <gül> teljes esetedbe is. Már bocsánat, biztos semmiképpen. <gül> Igen.

Szerintem azt tegyük még hozzá, hogy nem ez az első podcastünk. Így van. Nem? Igen, van egy, van a Neyvert ami majd a, majd a box set, nem tudom, a harmadik box setre majd talán fölrakjuk ilyen extraként. Igen, de ez olyan lesz, mint a Doctor Who-nak a nagyon korai epizódjai, mert például abból az én hangsávom már szerintem úgy elveszett, mint ahogy van egy halál során. Úgyhogy majd lehet, hogyha egyszer összerakjuk, akkor az lesz belőle, hogy ilyen nagyon hosszú csöndek lesznek, akkor fogják tudni a hallgatók, hogy én beszéltem akkor éppen.

Körülbelül Hogyan üldözük el a Hallgatókat című történet üteszembe? Vagy nem sikerült annyira rosszul az a, az a pilot? Nem volt az, az annyira nem rossz. Nem volt az rossz, nem volt az rossz. Nem, nem volt nem az, az rossz, az keveren, az az nem nem az keveren, volt. Keverem, meg Génszel csináltunk egy tényleg olyat még testi látogatásunk során, ami azért kívánni valót, maga után egy, egy elkészített podcast, amit nem mindig eszinteni is Miért? <hállt> Nyilván. Szerintem váljuk <hállt> akkor bele, Génsz akkor Jó, az első adásunknak

az EMI diátadót választottuk témaként. Nem nevet. Amit, amit mindannyian ö, imádunk, imádunk szeretünk. Van. Nagyra tartunk. Így van, elismerünk. Ö, és ennek örömére ugye, ma délután magyar idő szerint 14 óra 40 perckor

ki is hirdették a jelölteket. De pontosan megnézted. Ugye? ugye Hát ne viccelni, 5 perc előtte már folyamatosan lestem a közvetítést, hogy mikor takarodnak már az idegesítő közvetítők. És mi érkezett Neil Patrick Harris, akire nem számítottunk. Igen, tehát valószínűleg otromlott el minden, hogy két mara igen. nem ért oda a repülőgéppel. Hát igen, valahogy szebb, szebb látvány lett volna, na tegyük hozzá. De hát Igaz nekünk, nekünk, nekünk mert Neil Patrick Harris jutott. Ez van.

Úgyhogy... Egyébként nem tudom... Mond, szóval egyébként nem tudom, valahogy az egy kicsit furcsának tűnt nekem, hogy Nél Patrick Harris a diátadás vezetése mellett még egy ilyet is behúz magának. Lehet, lehet, hogy ő volt az első a szervezőknek a telefonkönyvébe. Így van, valószínűleg ezzel mögötte. Ettől függetlenül tényleg furcsa kettőség ez. De, de tényleg ezért, van szerintem a legkisebb gonda az emi előtte hirdetésénél.

Bár épp ezt, amíg a műsor előtt beszéltük, hogy nagyon komoly meglepetésként nem ért minket a, a névsor, vagy előtt névsora, nagyjából erre számítottunk, és ezt ilyen nem tudom, mennyire sikerült ilyen lehangoló pessimista hangon előadnom, de vannak, vannak azért most is idén is problémáink a névsorral, persze mindig hozzá kell, szubjektív, tehát soha nem lesz olyan, amivel mindenki elégedett lesz.

Nem tudom, akkor szerintem vegyük át ö, kategóriánként, hogy... Hát vegyük át. Itt legalábbis kezdjük el, aztán szerintem, nem tudom, három kategória után elunjuk, és akkor majd... Valószínűleg, <gül> meg, a, meg, a, meg a hallgató már itt fog beletekerni. Az biztos, igen. <gül> Aki már egyébként kívülről fújja, hogy mi történt ma délután. Mert egyébként igazából az volt a...

Az én zseniális ötletem, csak valamiért a többiek nem voltak vevők rá, hogy élőben kéne közvetíteni az egész emi bejelentést. Mert hát az, az milyen jó lett volna már akkor, ha tényleg őszinte legelső reakciókat hallani <gül> a különböző címek és nevek hallatán. Ilyen még ennél is kaotikusabb lett volna az adás, mint amilyen most...

Akkor kezdjük szerintem a legjobb dráma kategóriával. Itt közben meg vannak nyitva a böngésző, különböző kisülek. Próbálok, én ez nálatok is hasonlóképpen, hogy összeeséltása alap, hogy egyrészt mi mit gondoltunk, illetve az, hogy mi jött ki belőle. Hát igen, ti ilyen szempontból előnybe vagytok, mert nektek már nyilvánosság hozva egy ilyen Dream Emmy lista. Igen, igen, amit a...

Epizódista blog harmadik szerkesztő író szerző tagjával Ignorionnal közösen csináltunk, ezt gyorsan hozzáteszem. Hát ez a hármunknak a közös ízlését. Igen, így, igen. A... Ő, ebben pedig én, én nem voltam benne. Így tette tehát te tök jól kívülről majd meg tudod mondani, hogy... Én már kívülről most meg tudom mondani, hogy mennyi, mennyi, mennyire baromságot írtatok ti is, meg mennyire baromsága... hogy a... a legjobb helyzetben. Na ugye, hát nagyon profi vagyok. Na akkor menjünk rá arra a drámára.

Nem tudom, először mondjuk azt, amivel egyetértünk, vagy pedig kezdjük a negatívummal. Szerintem De, mondjuk, a... legyünk pozitívak. mivel sí, értünk egyet. Így, nagyon helyes. Uh, hát itt végignézve a név sort. Én uh, Game of Thrones-nak egy abszolút korrektnek tartom az idei évad alapján.

Ha tovább nézem, most különösebb kommentát nem fűzök meg, a télen nagyon hosszúra nyúlna a műsorra, Breaking Bad kapcsán, ugye mi listánkban is benn van, amit az Epizódista Blogon készítettünk, én a saját listámon nem tettem be, önmagához képest, és szeretném ezt kiemelni, önmagához képest gyengébb volt ez a, az ötödik évvados és az év évad első felét hozó szezon. A Homeland kapcsán, ugye tudom elmondani, hogy komoly visszalépés az első évadhoz képest, tehát szintén nem érzem jogosnak.

Uh, ott van Downton ebi ami, ami, hát uh, kritikán alul is szerintem vagy jelölése, de itt tényleg már siklet nézni. Illetve kritikusoknak is, vagy kritikusoknak, az akadémiának jelölni, uh, ezzel nem tudok egyet érteni. Uh, House of Cards esetében, bár itt szerintem Gainesvel komoly vitákat fogom majd uh, vívni, én, én megérdemeltnek tart a jelölést, nem biztos, hogy a, a, az elsőadban

betenném, de nagyon közel járt hozzá, a medmen esetében pedig szintén azt tudom elmondani, hogy volt tenném már jobb szezonja is. Minőségi, továbbra is szó se róla, de volt ennél már jobb a medmen. Nem tudom, hogy hogy látjátok. Brúzsi? Hát, ö, én annyival negatívabban vagyok, hogy ö, én a hatból csak öt, ö, ötről tudok nyilatkozni, mert a medmen az még valamikor az első évad környékén nálam elsig kapt. Uh -huh. Úgyhogy arról abszolút nem tudok mit mondani.

Úgy vagyok vele, hogy a Game of Thrones idei szezonjára szerintem is azért kiáll az emé, főleg annak tekintetében, hogy a tavai milyen visszaesésből kellett vissza rántani a sorozatot, és azért nagyon komoly, nagyon minőségi szezont láttunk, és sok olyan jelenettel, amikre azt tudom mondani, hogy ha nem is a, a, a történet a megdöbbenés miatt, mivel én ismerem a történetet, nálam ez nem játszott, de a színészi alakítások,

miatt abszolút megérdemli. Ö, hát a Breaking Bad az, az nálam biztosan nem került volna ide, mert ö, ugye nekem alapból egy ilyen a viszonyom a sorozattal, ez az ötödik évadot én pedig nem tudom sokra értékelni. A Downton megint egy hasonló kategória, azt valamikor nagyon szerettem, aztán a második évadban egy üres szappan változott számomra, és utána fenn is tartotta ezt, a harmadik évadot már be

a Homeland az megint visszaesett egy jelentőset idén, úgyhogy ö, őt se biztosan betenném ebbe a hatos fogadba. A House of cards meg azt mondom, hogy ha nem is rögtön kiemelkedően, de azért egy hatba talán még belefér, és, és úgy vagyok vele, hogy ö, mind amiatt, mert a sorozat is olyan minőséget ö, nyújtott, mind pedig azért, mert örülnék annak, hogyha egy Netflix sorozat ö, és ez a újfajta ö, modell legalább itt bizonyítani tudna. Uh -huh.

Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy az egyetem mennyire újfajta modell, mármint a Netflix maga az nyilvánvalóan új, de az, az, az a sorozat, ami most a legtöbb jelölést kapta a Netflix saját gyártású sorozatok közül, ugye nevezetesen a House of Cards, az azért, ha jól megnézzük, egy ízig-vérig kábeles, anti sorozat, tehát tökéletesen beleillik abba a kitaposott útba, amit már a mafiózók óta egyengetnek az elődeik,

Nekem az volt az érzésem, hogy annak ellenére nagyon élveztem nézni a sorozatot, tehát nem tudom, 4-5 nap alatt ledaráltam az összes részt, tehát tipikusan a nagyon addiktív sorozat, de hogy, de hogy nagyon szépen patika, mérled, patika mérlegen kiadagolták, hogy mik azok az összetevők, amik kellenek egy most menő, ö, sötét, cinikus antihős sorozathoz. Ezeket berakták, szereztek mellé néhány nagy nevet, és...

A jelek szerint meg is van az eredménye, mert, mert rengeteg jelölést kapott. Nem vagyok dühös rá, de azért lett volna négy 5 olyan sorozat, amit simán be tudtam volna rakni a helyére. Azért, azért dühös vagy rá, elengedett nem üzenetet, hát, jó, az... nem, vagyok boldog, nem vagyok boldog, persze, de mondjuk azok a sorozatok, amiket én szívesebben láttam volna a helyén, mint például a Tremé vagy a Rektifajának soha a büdös életben semmi esélye nem volt, reális esélye, mm. hogy bekerüljön.

Amit inkább sajnálok, hogy például a Justify áldozatául esik a zemi számomra teljesen érthetetlen FX csatorna elleni, nem tudom ockodásának vagy ellenszemvének, mert pár éve ígéretes volt, hogy volt Angogins, ha jól emlékszem, egymás után két évben, zsinórban két évben jelölték, ugye Margot Martin dél kapott egy jelölést. Úgy tűnt, mint hogyha szépen kezdenej dolgozni magát a, a mezőnybe, és. és

most arra teljesen kiesett és nem is hiszem hogy nagyon visszatérne már egyébként a, a többi jelöltnél pedig én is csak ugyanazt tudnám elismételni, mint a többiek bár én a Downton abbey a második évad végével kaszáltam. pontosabban ott azt hiszem, a karácsonyi epizód volt az utolsó, amit láttam tehát nem lenne ill most nyilatkozni róla annak ellenére, hogy nagyon szívesen megteszem

de, de valóban sem a Homeland, sem a Breaking Bad, sem a medmen nem a legjobb évadjával indult ebben az évben, de én azért úgy érzem, hogy mind a háromnak, hát jó a Homelandnek, talán nem. Na ne felejtsük, hogy Homeland esetében egy nagyon erős, tehát a másik de első félre nagyon erős sikeredett sikeredet, én, észre, én, hogy a... És például a Q&A epizódnak, ugye amit a nem elhúnyt Henry Bromel írt, és amiben nem tudom mennyire spoilerezhetünk,

Szerintem most már ez nagyon nagy spoiler, nem, de amikor vagy mondjuk, mondjuk úgy, hogy a két főszereplő olyan környezetbe kerül össze, ami nagyon nagy feszültségre és, és drámára adott lehetőséget, és mondjuk azt az epizódot jelölték is, ha jól, tudom, ha jól emlékszem, akkor a, a forgatókönyvé és a rendezői kategóriában, és ez szerintem maximálisan megérdemelt. Maga a sorozat az Igen. már nyilván más kérdés.

Igen, és így gondolom, hogy azért az évad első fele ott a két tényleg kimondtan erős volt, és csak utána ment át egy ilyen 24 paródia sorozattá. De hát ilyen szempontból sajnalatos módon bízunk benne, hogy a következő évadban már lesz váltás, de ilyen szempontból igen, azt tudom mondani, meg nyilván lehúzzuk azokat a sorozat évadokat, amelyek visszaestek a korábbi akkhoz képest, de azt is ne felejtsük el, hogy pont...

Mielőtt elkezdtük ezt a felvétel, Donival én beszélgettem arról, hogy emiatt annyira ö, nyugodt szívvel nem feltétlenül jelölnénk, de még így visszaesve is azért, ö, igen, előkelő helyen vannak a mai napig. Tehát a Breaking Bad ö, hiába volt számomra egy, egy tényleg egy nagyon gyenge szezonja, én is látom, hogy nagyon minőségi még Persze. a mai napig, és torony magasan emelkedik a mezőny felé. Most érdekes kérdés, hogy...

Ugye ez az első év, ugye az elmúlt évekre visszatekintve, ha jól emlékszem, hogy kizárólag kábeles sorozatok, illetve hát a Netflix kérdés, hogy Netflix Második, éves, a, jó volt, mert tavaly. Ö, tavaly is? Tavaly nem is, tavaly is. még be a Gudvás. vibes. Én a Gudvás, nem, ez a második év. Nem, tavaly, tavaly is, tavaly is tavaly már is csak napcsak. kábelesek volt. Igen. Jó, akkor legalább látszik, hogy milyen jól fölkészültem. <laughs> De lényeg az, hogy akkor, jó, akkor ez már a második év sinorban, hogy nem jelöltek ö, országos sorozatot

hogy mi lett volna az az országos sorozat, amit szívesen beraktunk volna. Nagyon jó kérdés szerintem, a Good Wife. E, így van, semmi, abszolút egyet érte. tehát a Hannibalnak ott lenne a helye. Egyrészt a hadba is, de valaki azt mondja, kicsúszik, te mindenképp egy top 10-es sorozata a mezőnyben vagy mondom a Hannibal, Én a Good Wife-t is mindenképpen betettem volna. Voltak olyan történeteleti hibák benne, főleg itt ugye a...

Jaj, oh, nem fog eszembe jutni a férfeleséges kapcsolat. Kalindának ugye. Ja, igen. A férfi hát az, az ott de borzalmas ők is volt. Is, hamar rá <gül> Így van, de ettől függetlenül szerintem még mindig nem, hogy tartja a szintet évadra, évadra tudja még növelni is a minőségét. De úgy gondolom, hogy országos szint ez a két dráma, amely beférhetett volna, talán meg is érdemelték volna, mondhatjuk ezt. Viszont szóval hozzá kell után a, a szóval hatalmas a szakadék. Tehát,

talán megközelítőre, sőt fogunk mondani, hogy beleférnem top 15-ös, akár egy top 20-as listába drámáról beszélek. Nem nagyon, nem nagyon. Jó, szerintem át is térhetünk, maradjunk egyelőre a drámánál, és mit szóltak, hogyha megnéznénk, az előbb úgyis szóba került a forgatókönyv, meg a rendezői jelöléseket.

Nem ellenkezem. Ahol számomra az volt a legmeglepőbb, hogy a medmen nulla az az nulla darab jelölést szerzett a két kategóriában együttvéve, amikor nem is olyan régen még amiatt hőbörögtünk, hogy oké, okay, szeretjük a medment, legalábbis miketten donival szeretjük. De azért, amikor öt jelöltből négy, az azt a medmen húzza be, az, az azért valamennyire aránytalan. Úgyhogy érdekes módon ebből látszik, hogy a medben fokozatosan kezd kiesni a Pixisből.

Metyúvel ennek azért az ábrázatára kíváncsi lettem volna, aki vele, tehát ösztölte. Igen, ő, hogy főleg, hogy. De igen. Egy, egy, tehát a, a, a, ahhoz képest, hogy milyen ember híréne, hírében áll, kivel tényleg. tényleg engem is érdekel, hogy ezt hogy kezeltele.

Úgyhogy hát ezen kívül, ugye most tulajdonképpen, a, ha ezt a két kategóriát összeadjuk, akkor a Breaking Bed, az amelyik a, a két forgatókönyvel és a, az egy rendezési díjjal, pontosabban jelöléssel a, a legtöbbet. És bocsánat, én, ez most nekem vicces lesz, mert az előbb arra panaszkodtam, hogy nem élőben tudjuk meg, de az a poén, hogy én nem láttam se a rendezői se az írói. Na, hát jelöléseket szinten. délután, mert én csak ilyen félszemmel figyeltem, hogy mi történik. Aha.

Úgyhogy most találkozom én is akkoran az a, a, a nevekkel, hogy éppen kiket jelöltek, úgyhogy... Julian Fellow szerintem itt is kiemelhetjük a Downton Abbey negyedik epizódjén volt ebben az javat, nem nem azért... már amerikai sorozatot is fog készíteni, úgyhogy... <gül> Tudjátok, hogy ezért el kellett valamás sütni, de szerintem nincsen késő hozzá a, az a bizonyos mondat, amit az utóbbi időben talán nem sokszor említettünk, de sorozat Csak Jó Lehet című,

Eh, kis eh, régi eh, megrögződésünk. Mit szeresz nekem az ágyam fölé, van a <gül> Ezt el is vártuk tőled. Eh, jó, persze, félig poén, eh, hiszen vannak eh, minőségi angol sorozatok, csak ugye ezért eh, annak kapcsán született, hogy talán túlságosan is, egy időben túlságosan is eh, piédeztára voltak ezek emelve, és eh, azért, azért ennyire nem erősek az angolok, fogalmazunk így szerintem.

Hát a downtown nem megy főleg. Igen, tudnánk azért választani helyette pontosan, pontosan. Jobbot. Az elmúlt években is mindig lett volna sokkal jobb, tehát... Igen, igen. Most, hogyha itt nagyon szőrözni akarok, pont a Breaking Baddel kapcsolatban, annak érne, hogy Michel McLaren nagyon-nagyon jó rendező, és megérdemel minden jelölést, és a fináléban tényleg voltak érdekes montázsok, meg, meg eléggé szokatlan szerkezet, ami nekem nem igazán tetszett, de elismerem az erényeit. Ennek ellenére én mondjuk a... a

Brian Johnson, ugye a Luper Igen. és a bék rendezője által levezényelt ö, részt az 51-et, azt szívesebben láttam volna, de nyilván nem panaszkodom

a kategória kérdés, hogy David Fincher elviszi a Így a van, igen, igen, igen. A jelölés az teljesen hát a... evidens volt. Evidens volt, és az is igaz, hogy azért Fincher nagyon megalapozta azt a környezetet, azt a hangulatot, azokat a képi világokat, amelyeket a House of cards után a többi házi rendező azért tovább vitt. Igen. Úgyhogy ilyen szempontból ö, abszolút megérdemeltnek tartom a, a jelölést, mert jó volt nézni a House of Cards-ban ezeket a képeket, meg ezeket a rendezői megoldásokat.

Arra aztán kíváncsi leszek, hogy Fincher, mint nagy név behúzza-e. Az a kérdés, hogy vajon a Hannibal rendezőt itt miért nem jelölték. Tehát itt azért itt is lettek volna komolyabb nevek. Kezdve ugye a hátat while nem éppen a minőségéről híres, de azért a rendezői szempontból szerintem mindenképpen Davis V.D. egy.

Ilyedi látványvilágot tudott megteremteni, egy ugye Hannibalbe is. Tehát az ő jelölését én szívesen vettem volna, de akár Navarro vagy Michael Raymer, hogy ugye talán mindennyi mondta, hogy a Bethesdaer Galactica kapcsán nem is azt mondja, hogy nev, a nevét, de hát elsőrangú munkát tett le az asztalra. egy csodálkoztam és is kellemetlen meglepetés volt hogy Hannibal nem kapott itt sem jelölést a rendezők között.

És hát az meg külön kiakasztó, hogy, hogy az operatőri munkát sem, sem értékelték. Tehát hogyha valami, akkor még azt talán el tudtam volna képzelni, mert ugye Egyetli tegyük hatás. hozzá, hogy az eminél mindig a, az adott kategóriát azok, vagy jelöléseket azok határozzák meg, ugyanabban a, a, a szektorban dolgozó szakemberek, akik...

Tehát ugye az mi operatőrök, az operatőrök mondják meg, hogy kik legyenek a jelöltek, és ezért bíztam benne, hogy nem hagyják figyelmen kívül azt a teljesítményt, mert nem lenyűgöző operatőri munkája van, de hát sajnos nem így történt. Na akkor szerintem ezzel elkergettük minden ilyen casual Így van, hallgatóra. hogy rát érthetünk, rát, rát érthetünk a statiszta kategóriát, mi jellemződik. Egyet értünk, egyet értünk. Ki az, akit a legjobban jelennyoltuk a dráma kategóriánál? Lehet egyet?

akár többet is megnevezni. Akinek a kiadjás mindenképp egy olyan <kül> védség, amit nem hát, lehet megbocsátani. A a fő kategória, a, vagy a vagy színészeket is beleértve? Igaz, most fő kategória, még szerintem kicsit talán a tudunk szállni. A dráma kapcsán. Én bedobnám a szonzofanarchit. Egyszerűen. Egyszerűen ö, tudom, e, nyilván tehát a szonzofanarchi is egy olyan sorozat, hogy... Ö,

nagyon ö, el kell tudni köteleződni mellette érzelmileg. Ö, de utána egyszerűen számomra annyira magasan emelkedik a mezőny fölé, még úgy is, hogy azért vannak neki is bőven rossz húzásai, de ezt az idei évadot ezt perfekt módon levezényelte a körszatter. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha ezzel az évaddal nem érdem, vagy nem ér oda, vagy nem ért oda a top 6-ba, akkor egyáltalán nem fog szerintem soha.

Egyrészt, meg másrészt ugye ott hozzá kell tenni, hogy a szonzafanarki megfontolásánál sosem fog igazából a teljesítmény, a minőség dominálni, mert Kurt olyan stílusa van, ami taszítja az ilyen jelöléseket. Hát meg az egész sorozatnak igazából, tehát ez a fajta ponyvaszerű, nagyon véres, agresszív ö, sorozat, ez igazából soha nem, soha nem volt favorit az emi szavazóknál. Tehát szerintem már maga, ha nem lenne Kurt akkor maga a sorozat sem...

Ugye emlékszünk, a Kemény zsaruka, a Shield is a hét év adja során végig párja volt az emi szavazók között, és figyelembe se vették a, az első évet leszámítva. Leggöbb dráma kategóriában nem érődték, de az FX-re általásebben is mondtunk meg, erről korábban is beszéltünk, hogy nem szereti az akadémia, és valóban, tehát igazán, az ő általuk kialakított imásnak is köszönheti. Ez az az imáz, amit szerintem mindháron nevében mondhatom, hogy nagyon szeretünk,

viszont az akadémiánál ez nem nyerő. Viszont sikerült kicselezniük az akadémiát azzal, hogy az American Horror Story-t bevitték a mini sorozatok közé, és ott most már másiképpen tarol, tarol a jelölések között legalábbis, és hát szerintem be is fog húzni néhányat. Amikor a második évodát kifejezetten szeretted, hogyha De, jól, na, na, tehát én, én abszolút örülnék neki, ez nem kritika volt, csak, csak azért szórakoztató. <gül> és persze valamennyire meg is lehet, le is lehet érvelni az, hogy valóban minden évad új sztorit

beszél tehát valóban yes. ilyen szempontból akár még minisorozatnak is lehet venni. Hogyha mondjuk a Lutert is minisorozatnak vette az akadémia, ami, ami... Jó, DK hát azt ne, ne röhögtessük már, amit a, amit a, tehát ez a minisorozat kategória, ez az a szerintem... Állagot, ott, ami, éppen, éppen igen, ami, ami éppen nem tud, tehát amire azt gondolják, hogy na hát akkor ennyire, de mondjuk akkor is, hát egy tizen, hány, éves, hány részes volt a...

13-12? Na egy 13 részes, oké, hogy kábel, oké, hogy különálló, nem mondjuk már ezt egy 13 részes sorozat, vagy mini sorozat. Landgraf bácsi ezt <gül> megcsinálta, kicseressző, <gül> hogy mondta, Az biztos, az biztos. Kis járnéik egyébként. Uh, Gaines esetleg, uh, szánszó fenére egyébként abszolút egyetértett, tehát volt honnan visszajönnie a és és sorozatnak. Az én, ugye, is szerepel. Mm, Gaines esetleg nagy uh,

kihagyás? Hát ugye, amiket a korábban említettem, de hát, ami nem is álmodtam róla, hogy lesz, de mondjuk a kettő közül akkor én még mindig inkább a Tremét mondanám, főleg, mert, mert azért jövőre lesz az utolsó esélye a, ezzel a szűkített öt részes évaddal és... sorozat a kategória Valóban, igen, most esetleg megjátszhatja az HBO is ezt a trükköt a Tremét nagyon sajnálom de hát ugye már a, már a drót is egy-egy állandó munkus volt az, az emidiátadónál

Azért a, ez a sorozat maximálisan megérdemelni a figyelmet, mert, mert geniális. Mert Most igen. <gül> Na dobá, kezdődnek a szódobálások. Igen, igen, kezdődnek a jelzőhalmozások. Igen. Tehát nyilván egy olyan, megint csak egy olyan sorozat, aminek a tudom, 70%, 70 az fekete színész, és eleve olyan környezetben játszódik, ami, amiről amerikai nagy része próbál inkább nem tudomást venni.

Na ki ne hozd a rasszizmus belőle, mivel mert esküszemleteszem a Igyekszem, telefont. Igyekszem, Igyekszem. Igyek. Végignézve a listát, akkor szerencsésen alakult, mert és egy olyan sorozat tudok mondani, amit nem említettetek, Rectify, aminek a kiadjása hát valahol azért várható volt. Bár hogyha azt nézzük, hogy amikor az EMC jelentett az első sájtgyártási sorozatával, de

minősorozata azt megelőzen volt, e, e, saját gyárti sorozat, hogy először a Madman e, egyből sikerült ilyen bejutni, én, hogy jól emlékszem, sőt nyernie is. Tehát ez alapján ráadásul kapcsolódik az, az EMC és a Sundance channel egymást, ugyanilyen testvért csatornákat tekinthetők. Ez alapján akár lehetett volna esélye a Rectify-nak is, Rectify is e, itt azért a marketing e, hagyott kívánni valót maga után. Pontosan, pontosan. Hát a Madmannek azért akkor a hype -ja volt annak idején. Persze. Ö,

hogy ott, ott ö, ilyen, ilyen szempontból oké, meglepetés volt az a, a jelöl, már a jelölés is, a győzelem halom ami utána jött, az meg megint főleg, de azért a Rectify-nak abszolút nem volt hype -ja. Még akkor is, hogyha nem fejeztem még be az ivarot, két részt láttam, de két rész alapján én is azt mondom, hogy egyiken lehet, hogy itt lett volna a helye még a legjobb hat között. De egyértelműen szerintem is, hát ugye a Sundance másik sorozat a Top of the Lake,

az a minisorozat kategóriában, és ez kivételesen valóban minisorozat, mert befejeződött a sztori, bár azóta már hallottam plegykákat, hogy esetleg még folytatni akarják, de ezek lehet, hogy tényleg csak plegykák. De, de hát azt ugye megtámogatta a, a nagynevű rendező, a Jane Campion,

Ugye Oscar Díjas rendezőnő, akkor, akkor a viszonylag nagy nevű szereplők, bár érdekes fintoralsósnak, hogy a három főszereplő közül pont a legnagyobb név Holly Hunter, az aki kimaradt a jelöltek közül. Így, De ott azért egyrészt a, a kisebb mezőny, másrészt a nagyobb nevek miatt könnyebben be tudott jutni. Igen, pontosan, pontosan. És én, akkor én még, még egy ő, sorozatot ide megemlítenék, Gaines majd beáll mögém.

Én a vikings -re is azt mondom, hogy szépen fölélhetett volna ide, mert egy olyan egyenletes minőségű és kiemelkedő első kaptunk tőlük, hogy azt mondom, hogy simán lett volna még a helye. Én is beállok megint. Te is beállsz meg én Na, nagyszerű. Akkor ez volt a kis kitérő, hogy mindenki nézzen Vikings-et. <laughs> Igazából én nem tudtam elképzelni, hogy, hogy, ez, hogy ez ennyire jó lesz.

Mondom ezt úgy, hogy én nekem már a Tudorsz is nagy kedvencem volt, de ez abszolút -e, olyan minőséget kaptunk, és olyan jól ki lett dolgozva egy teljesen, legalábbis számomra teljesen idegen világ, nagyon jól vezették az ember kezé. Tehát abszolút -e, erre az évadra tudom azt mondani, hogy profin föl volt építve az egész. Egy későbbi podcastnek lehetne a témája az is, hogy az első fél éves újoncuk újsorozatok,

mert hát uh, az, az is lenne. Uh, ami a kaptunk, uh, de ez majd Igen. később kitérünk rá, maradjunk az eminél. Nem tudom szóval ugorjunk is, mert az időkeret azért beleférjünk. Az a biztonságos. A legjobb játék esetében, vagy komédia, sitcom. többféleképpen bár itt azért megint egy olyan kategóriájánléssel van dolgunk, ami, ami, ami nem biztos, hogy megáll a hétszen, Vannak olyan sorozatok itt, amelyekre nem igazándiból a komédiaink a dramedi jelzői lenne.

De ez már Én évek van. óta így van, sajnos úgyhogy nem lehet megkülönböztetni őket. Big Bang elméleti jelölésről, mi a véleményetek? Bocsánat. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Vicces jelölés, nagyon gyenge szójáték volt, de nagyjából a sorozat is ezzel-ezzel ezzel ezzel írható körül. Ez öh, kötelező, hány miatt jelölésről van szó, véleményem szerint. Öh, viszont azért, itt, ha megnézzük egy Louis jelölést, vagy egy VIP.

Abszolút, tehát, uh, akkor... tehát itt, itt nem nagyon, tehát igazából a, a komédia téren sokkal kevésbé tudok belekötni, mert uh, igaz, a szörtére, akkor már nem néztem az utolsó évadaiban, de ott például, tehát nem tudom, de azt tudom, hogy az, az régen nagyon komoly erőt képviselt. Uh, lényegében egyedül a Big Bang teória az, akivel nem tudok mit kezdeni. Itt talán a Modern Family, amely egy kicsit kiló. A meg a Modern Family, az megint át. olyan, hogy kötelező, tehát... Uh, Gains. Uh

nagy hiányzó big játék esetében? Számítok rá, hogy kedvenc. Hát nálam egyértelműen az Enlightened, mint az HBO két évad után elkaszált sorozata, ami nálam, hát ugye még sok van hátra az évből, de

de azért eléggé valószínűtlen, hogy bármi be tudja vetni az év legjobb sorozata, el tudja venni az év legjobb sorozata címét az Elnag második évadjától. Már az első évadot is szerettem bár voltak vele azért komoly problémáim, főleg a, a nagyon nehezen megszerethető főhősnő miatt, illetve a szerkezete is eléggé szokatlan volt, de, de a második évadban egyrészt kapott egy, egy nagyon erős átívelő főszálat, ami, ami sokat dobota

tehát sokkal lendületesebb lett vele a sorozat, viszont nem vesztette el azt a sajátosságát sem, hogy ilyen nagyon kis egyedi életképeket, szituációkat és helyzeteket mutatott be nagyon, nagyon jó karakterközpontossággal, zseniális a rendezése, az operatőri munka, a zene, a színészet, tehát igazából minden annyira, annyira egyben volt, hogy, hogy ennek a sorozatnak nagyon ott lenne a helye a legjobb vígjáték kategóriában, annak ellenére, hogy vígjátéknak végképp nem mondanám.

Uh, ugye itt még megemlíthető talán az Archer is, uh, az FX animációs sorozata, amit uh, ha emlékszem, jól, jól emlékszem vissza, akkor állítottam össze, ugye ez a közös istat, pont pontszámokat. Hát én első-másik helyre tettük mind a hárman, tehát uh, ez is elég egyértelműen mutatja, legalábbis háromra az ízlését azért elég jól lefedi. Nálam, Nálam is, is ott van az élet. Nálam is. Úgyhogy itt uh, újabb közös pontra uh, bukkantunk. Uh, nem tudom, talán akkor

át is beszéltük, ugorhatnánk a... a... Igen? Én, még, én, még, én még egy sorozatot no. megemlítenék a Wilfredet. Én, Azzal én... Én, én úgy vagyok vele, hogy a Wilfred ö, a témáját tekintve büdös életben nem fog közelébe, közelébe se kerülni egy eminek, de a, a, annyira, ott is annyira jól tudnak egyensúlyozni ez a önparódiába áthajló és ezeket a nagyon ö, high concept

magukat High eladni próbáló drámákat önmagán belül kiparodizáló, és emellett egy nagyon elvetemű sorozat között, főleg a második évadban csinálták ezt nagyon jól, hogy én azt mondom, hogy szerintem jelenleg ott van a top 6 legjobb komédiában. De hát az emi, tehát biztos vagyok, hogy ez nem emi alapanyag ez a sorozat. Hát úgy és akkor gondoltam, hogy ki is hagyjuk. Bár úgy is jelölték, tehát vannak kivételek is. Igen, hogy ne panaszkodjunk.

Jó, akkor szerintem át is téretünk a színészi kategóriákra, és hát színészeknél végképp nincs értelme, meg se időnk, se a hallgatók türelmével nem kéne játszani, egy egyenként végigmegyünk a kategóriákon. Úgyhogy inkább azt kérdezem, hogy ha ki kell emelni a férfi és női színészek közül minden kategóriát egybevetve, egy-egy olyan nevet, most legyünk pozitívak, egy-egy olyan nevet, akinek nagyon örülünk, hogy bekerült, akkor kik kiket választanátok?

Kínos csönd. Nehéz, nehéz le <gül> azért én is itt lesen még egyszer a jelölt listát. A főszereplők fő kapcsán nagyjából a fáradtok kaptuk. Nem emelem ki megint a Down to Nebbis mert, mert Tyubo nevét akármennyire is kedveljük, azért nem egy túl nagy kívás számára ez a szerep. Többiek szerintem abszolút rendben vannak.

Ami érdekes, hogy House of Cards-ot jelölték, Spacey-t jelölték, Robin Wright-ot jelölték, nem tudom, közül ki volt. Egyen, Egy igen, színészt. Szóval Stolt. Hát az nagyon sajnálom, áldalma, mert hármelyük közül szerintem messze őt nyújtott egyértelmű. a legjobb alakítást. Egyértelmű, egyértelműen. Legnagyobb kívásra járó szerep is fantasztikus alakítást nyújtott. Igen. Ehm, hát kicsi sajnálom őt, majd reméljük, hogy a...

Nem, nem volt elég nagy név. De majd a Strainab reméletőleg, ő is befut ugye a FX-rend váraton yeah. érkezik, majd ez a jó yeah. kis detóros kvántírós sorozat. Na, akkor, uh -huh. itt Na, akkor én akit kiemelnék, uh -huh. nem fogok minden kategóriában mondani, de Claire Danes, Homeland Absolut-e. Nagy nagyon profi, még a Homeland visszaesésével is, tehát

nagyon kiemelkedik, és akkor ott van még ugye nekünk Julia Louis-Dreyfus, aki a VIP-ben alapból a, jelenleg a mezőnynek az egyik legerősebb komédiája, és amit nyújt benne, azok az aprócska, manírok, ö, mozdulatok nagyon perfekt, amit csinál. Én őket emelném ki, akik nagyon örülök, hogy megkapták a jelölést. Abszolút egyetértek mind a, a kettőjükkel.

Én, én akkor először Jonathan Banks-t mondanám a Breaking Bad-ből, mert kicsit aggódtam, amiatt, hogy eleve a férfi mellékszereplői kategória az mindig marhára telített.

És, és ő ő hogy esetleg Aaron volt, volt Jesse szerepéért nyilvánvaló volt, hogy megint jelölni fogják, ahogy nyilván jövőre is jelölni fogják. Ö, kicsit aggódtam amiatt, hogy ki fog szorulni Jonathan Banks annak ellenére, hogy tavaly is aggódtam amiatt, hogy Giancarlo Esposito nem fog bekerülni és végül bekerült, és szerencsére most, most sem maradtunk Jonathan Banks nélkül, mert

Elrompót szeretjük, szerintem nem ez volt a legerősebb vagy nem. Nem is volt olyan nagyon nagy. Annyira szerepe. tehát a sem volt. Ez. Most minden év, évadról évadra megfigyelt az, hogy ki az, aki, aki kiemelt szerepet kap, és, és az, az ötödik évad az szintem egyértelműen már évadja volt, és van egy olyan Sandag hogy jövőre pedig Dean fogjuk majd várni

a mellékszereplői kategóriába. Hát kíváncsi leszek, én nem, nem. vagyok benne biztos, hogy ő... Ne, tehát még, még nem tudom, én, én azt nem tudom, vagyok benne biztos, hogy ő, ő színészileg elég képzette arra, Ó, hogy ez én, nem Ó, én, én, én ebben abszolút biztos vagyok. Tehát az, az, a, az a pár, az a pár ö, jelenet, főleg a harmadik évad közepetáján... Jó, hát igen, az, az, az, nekem az minden, a bizonyos nekem jelenet, jelenet, igen, igen az... ...velekapcsolatban, és... Jó, ebben egyetértünk. És igen, egy ha már Breaking Bad szóba körült Enne Gant is, aki neki egy break out season a.

Én nem tudom, Brusi, nem értesz fel egyet? Nem? Nem? Hát én nem feltétlenül, de nekem az is belezavar, tehát, hogyha ha úgy tekintek rá, hogy én mennyire gyűlölöm azt Ezen a karaktert. Ezzel így vagyunk. Szóval én, nem, én, ez, én ezzel azon, mindent én elmondtam. Én, én gyűlölöm, én gyűlölöm, de viszont ahhoz nagyon jó színésznek kell lenni, hogyha valaki ennyire meg, meg tud velem gyűlöltetni egy, egy karaktert.

Ugye. Abszolút. Mondjuk megértem, mert az első néhány évadban én is nehezen viseltem, most arra már abszolút szurkolok neki, és szerintem az egyik legjobb karakter a sorozatban. És sokkal inkább tudok vele együtt érezni, mint volt white -tal. Szépen megfordult ez ugye a elejéhez képest.

Mm -hmm. Igen, csinálta, Gyuri. Igen. És akkor még a színésznők közül, akkor én most lemegyek a vendégszereplői kategóriába, mert nagyon örülök, hogy. Egy, egy pillanat miatt, akkor ebbe még belekezdenénk. Igen. Én szeretnék egy, egy nagyon nagy Na. hiányzót uh, itt felsorolni. Női főszereplő dráma ügyben, a Damages és kapcsán Glenn Close. Maga a sorozat ugye nagyon visszaesett minőségben az első-második évadhoz képest, ami

ami azt mondom, hogy az, az, az fantasztikusan jó volt, de Glenn Close-nak vagyunk mindannyian a képességeivel, és amit a Damages-nek a sorozat fináliában ö, egy ilyen 3-4 perces nagy jelenetben kapott, ö, az előtt én tényleg csak kalapomat tudom emelni, és itt lett volna a helye szerintem neki mindenki. Nem tudom, te nézted az 5. évadot? Nem, nem. nem.

Nem is tudom pontosan, valamelyik a 4. amikor a directv került át, én akkor hagytam abban 3-4 uh -huh. részt követően. Uh, viszont, mint egy olyan érzésem, hogy teljesen elfelejt a damage Tehát annyira mondt körönkívülre került uh, ezzel, hogy a DirecTV uh, vette át, um, hogy, hogy, hogy ezzel lehetett talán az oka, hiszen egyrészt nagy névről van szó, jelölték többször is, más-más uh, nem rá.

Érdekes módon a Friday Night lights mert meg akkor kezdték el elölni, amikor átférjelkében. Igen, igen, igen <gül> pont ezt akartam én is mondani, bár ott lehet, ez, ez nagyon Mondom, lehet hogy az NBC ismétlés is belejátszott, mert ugye azt később meg is ismétetétek, nyilván nem. Nem. És így nem. évad volt a Friday Night Lights, amit azért szépen elismert az emi is, úgyhogy itt meg az ellenpont, úgyhogy akkor...

Ország én is így e, rosszul e, gondolkodtam. Nem, nem tudom igazándéből az okát, hogy, hogy, hogy hogyan csúszott ki, és azért bőven befért volna rá, hogy hét jelölt van, ez az egyetlen kategória, jól tudom, a női e, dráma főszereplő, hol e, hét jelöltet állított az akadémia, azért azért itt mondjuk egy Kerry Washington helyett, e, aki ügyes, de azért közel sincs ott a legjobbak között, vagy Michelle Dockery helyett szerintem bőven befér, egy Connie Britton,

nagyon szeretünk, meg elismerünk, de ugye ne nem állított olyan nagy kihívások elé. Igen, és hát ha már nagy hiányzó, akkor csak nem állhatom nem meg szó nélkül, tartja a Maslaninak a kihagyását, ami valószínű hát volt, hogy igen. nem fog igen. bekerülni, annak ellenére, hogy az elmúlt... Hát... Én nem tudom, én, én azért... biztam benne, hogy miért bekerül, elég mert azért végén elég komoly, komoly hype-ot kapott, ő, ő, ő maga. Sztény, de... De szint... Igen, főleg ő, ő maga kapott nagyon komoly kampányt, meg hype-ot. Kütik Tólszán a ugye legisztőszerűen megválaszol

jelölték, tehát itt azért volt, volt hátszele neki, lehet, hogy hát itt igen, de hát mégis csak fi sorozat, BBC, BBC Amerika, Amerika, tehát yeah. minden annyira, annyira ellene szólt, pedig én simán akár három-négy különböző jelölést is adtam volna neki a főszereplő és mellékszereplői kategóriákba, mert

mert annyira könnyű lenne ezt a szerepet egy egyszerű gimikként előadni, de, de tényleg epizódonként többször arra eszméltem, hogy javárjunk, csak én nem két különböző, egymásra nagyon hasonlító színésznőt nézek, hanem ugyanazt az embert, igen, és ez meg lenyűgöző pontosan. teljesítmény. Emi rosszumon, csodálkoztam még egyébként, hogy ismételtem nem jelölte a, az akadémia... Akadémia nem szereti a szegényeket. Igen, igen. De tényleg igen, a Raising a... Hope se nagyon...

Kap, ...kapott lehetett, a házom, jelöléseket, áll. korábban, nem tudom, Marta Plimtont jelölték talán valamelyik éve, de erre most nem bennék megesküdni. megesküdni. nem ez a erre van, az, erre van az IMDB is segít. Van, igen, úgyhogy nekiállhatunk. azt mondja, hogy a Raising Hope-nak m három, három jelölése aha. volt. Aha. Ehm, igen, Marta Plimpton uh -huh. jelölték, két, két éve, tehát az első évadban.

Guest, a tehát vendégszereplőnőként Chloris Leachment, aki ugye a Mau Mau-t benne, illetve, uh, igen, és ennyi színészi, tehát az első évadban volt a a Rising Hope-nak két uh, színésznői jelölése, annyi, és utána már csak zenét jelöltek Aha. tavaly. És milyen érdekesét említetted, hogy az első szezon több sorozatnál is ez megfigyelhető, hogy uh, az első szezonban köszönhetően többet a hype is, egy a minőség is szerepet játszik,

Uh, jelöléseket kapnak, uh, fölét országú sorozókra gondolok, aztán elfelelkeznek róluk. Tehát az idei év talán ilyen szempontból a legnagyobb vesztese, New Girl, amely null jelés, napott, még tavaly azért elég szépen elhalmozták. Úgyhogy, már uh, itt szerintem inkább Ignorion lenne, lenne, aki jobban hozzá tudasz szólni, mert három közül nem tudom, ki néző New egy-két részt megnéztem az évadból, amit nagyon dicsértek, és nem voltak rosszak, de nem, sajnos nem az én

nem az én esetem ez a sorozat. Igazából, igazából, igen, igazából itt látszik nagyon, hogy mennyire működik az emi jelölések és az akadémia kapcsán a hype. Igen, a nézettségét tehát, öm... a Google esetében, tehát ilyen szempontból egy negatív hype is érte a másik évadban. Könnyen lehet, ilyen nyanszok döntenek, amikor ugye, kihirdetik, illetve a jelölések nyilvánosságra kerülnek, mindent is meghozzák.

Ö, nagy hiányzóknál még nem tudom ö, ilyet a színész kategóriát, hogyha vesszük. hanivából senkit nem jelöltek. Ezt hát tudom hogy fogadták. Hát igenis. Ez szomorúan. Igen, e, abszolút, tehát ö, oda bőven befiat volna. Mind amelyet mikkelz ennek a jelölése. Ö, de én még azt mondom, bár igazából annyira nem vagyok elégedett ö, azzal a teljesítménnyel, amit ö, izétől kaptunkna.

Jó kaptunk, de, de még ő is befélt volna. tehát... E, Bonneville helyére. E, helyére, meg főleg. Arról nem beszélve, igen. Igazából minden kategóriánál elmondhatjuk, hogy a Dantonebb is. Cseréljük le. A simán ki lehetne cserélni valakire, aki százszor jobban megérdemelné, de hát az emi már csak ilyen. Ki kérem magamnak, meg is magamnak, nem egyetért. Jó, megjelölték a, a trónok harcából a párját a vendégszereplői kategóriába, úgyhogy lehetett volna egy

igen, igen, de akkor sem, meg megiszmisz nem engedjük. Lehetne esetleg egy ilyen kérdés, nem is épp, hogy, hogy mit választottuk rá, hogy melyik a legerősebb kategóra. Annyi jelölt van is, olyan úgymond a tumultus, hogy nagyon nehéz kiválasztani azt a hat jelöltet is, és ezzel még vérzű szívvel hagytok ki a színészeket, a színésznünket. Na, ez át kell nézzem. Gains addig esetleg.

Hogy melyik a legerősebb színészi kategória? Így van, így van, ahol tényleg nagyon nehéz kiválasztani a jelölteket. Hát én nálam mindig a, a legjobb férfi mellékszereplő kategória az, ahol elképesztő tumultus van, főleg, hogy gyakran főszereplőket is átraknak ide, mint például Idén Mads Mikkelzent, vagy akiről nem beszéltünk még a Southland utolsó évadjáért Michael Kudlicot, aki itt én fantasztikusan nagyot alakított, és nálam talán el is vinné a...

A díjat, hogyha jelölték volna, tehát még egy 5-6 színész minden további nélkül fejből föl tudnék sorolni, akik ugyanúgy megérdemelnék, mint akik bekerültek, és ha végignézünk a jelölteken, nem, itt se rossz, mondjuk a Bordol nem nézem, de Bobby Cannavale mindig megvizható, jó alakításokat nyújt.

Hogy, tehát, tehát nincsen komolyabb problémám az itteni jelöltekkel, megérdemlik, de, de ugyanennyi nevet simán fel tudnék sorolni. Szerintem mindig ez a legnehezebb. Hát igen, az egy, az egy nagyon nehéz kategória. Én nálam meg akire, hogyha egy végnéz az ember a, a névsoron, ahol a legerősebb, szerintem a névsor az jelenleg a női komédia főszereplői kategória szintén. Tehát ahol egy Lena Dunham, Amy Poehler, Eddie Falko, Dreyfus,

én azt mondom, hogy ö, ott, ott nem tudok mibe belekötni abban a kategóriában. Már még Laura Dönn az Enlightenért, ugye jól nem nem jelölték. De, de igen. De, jelölték. Jelölték Laura miben miben. Tehát nem tudok belekötni ebbe a kategóriába. <laughs>

<Sz> Még egy kérdésem lenne, főleg Brúzsihoz, mert ha, ha nem csalódok akkor, de javíts ki a tévedek, Doni, hogy eddig csak te láttad az erőszti development negyedik évadját. Nem, nem. Egyik T -t -t -t nagy hiányosságom, és nagyon kellemet, hogy ezt szóba hoztad, így csak persze. Az erőszti ha jól néz, negyedik vagy ötödik részénél én ragadtam, az út és véve, gépen is fent van, bízom benne, hogy a nyári darák közé belefér.

Aha. és sajnos emiatt a negyedik évadot nem láttam.

Mert egyel, egyelőre még nálam is kimaradt a negyedik évad, mert uh -huh. előtte... Uh -huh. Te nem is te nem is láttál semmi nem csinál, a semmit a évadból? nagyon le akarom előtte darálni az első három évadot, mert rettenetesen uh -huh. régen láttam utoljára, és úgy érzem, hogy ez az a sorozat, uh -huh. ahol nagy szükség van arra, hogy frissen éljenek az emlékezetembe a... a érdemes, a, érdemes, sok a visszat... Úgy ezért kérdezdek akkor elsősorban téged, hogy mit szólsz az, hogy ennyire kevés jelölést kapott. Ugye Jason Bateman jelölték férfi főszereplőként ö,

ongvágást vagy, vagy nem is rendes vágásra jelölték még, mm -hmm. meg azt hiszem, hogy, hogy a, a, a zenéjét a sorozatnak. Tehát igazából eléggé alul reprezentált, pedig sokan arra számítottak, hogy... hogy Abszolút alul reprezentált, ö, és én mondom ezt úgy, hogy én imádtam Aha. a negyedik évadot, azzal ellentétben is, hogy azért ö, a külföldi kritikusok nagyon nem voltak elégedettek vele,

de igazából nem tud meglepni a dolog annak köszönhetően, hogy ez a fajta koncepció, amit az RST Development a negyedik évadában megjátszott, hogy ez a minden egyes színészt egy 2 x epizódban előtérbe hoz. Innentől kezdve akkora volt a...

Tehát ö, nagyon sok olyan ö, színész van, és nagyon sok olyan ö, ö, ember van, aki, aki karakterben ö, nagyon jó, és háttérben ilyen egyszer-egyszer előkerülve, akkor simán el tud, vagy be tudott volna jönni egy, egy, egy mellékszereplő jelölésbe, De így, hogy láttuk őket főszereplőként is mindenkit, olyat, aki nem feltétlenül főszereplő alkat sem a színész, sem a karakter, szerintem ez lehúzta a többi teljesítményét is nekik. Tehát én, én, én erre tudom fogni.

De egyébként sajnál, tehát nyilván én is sajnálom, mert, mert jó, tehát megérdemelte volna, főleg tehát én csak azt tudom mondani, hogy van 3-4 olyan színész, akinek illet volna egyelőre, és, és hát ez van. Most hát akkor Jason Batemannek lehet szurkolni. Mert, igen, de bár, bár mondjuk tehát az nagyon veszélyes, mert nagyon dicséltem ugye a, a vígjáték női főszereplőket,

a férfi főszereplő, Stramédia. hát az meg... Ahhoz nem tudok mit hozzászólni, tehát a Metal LeBlanc, Don Cheadle... Louis jó, Louis C.K. nyilván Jim minőség, Persons, de... Hiszem, hogy... Igen, meg Jim mát, Persons, hát az... az... Hagyj kívánni valót maga utána helyzet, illetve visszatérünk az erőszerűen Developmentre re el lehet mondni talán itt, hogy megint az akadémiának ez a taktikája, tehát itt megint nem a minőséget nézzük, hanem

arra megyünk rá, hogy mi jön ki végeredményként. Úgy gondolták, hogy House of Cards 9 jelölést kapott, talán ne essünk túlzásokban Netflix kapcsán, de az összédő ment, így kiesett a praxisból. Tehát, tehát hát Meg megkosztulans... szegény hemlogróbot ne hagyjuk Igen, ki. hát az, az felháborítva egyébként. csak a néhány jelölést tudott

szerezni, úgyhogy... Pedig, pedig... Ö, igen, és az azt hiszem, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megérteni, hogy miért várt július elejéig a Netflix igen, például igen. az Orange is the New Black Hát kérdés, hogy miért fogja még bárki emlékezni rá. Nagyon messze legrosszabb lesz, nagyon messze lesz. Legrosszabb a, legrosszabb lesz legrosszabb. a lehető legrosszabb kor, és ezt azért sajnálom nagyon, mert még nem, nyilván én se láttam még végig, négy rész alapján abszolút az egyik legjobb ír. idén. Úgyhogy nagyon erős volt az elmúlt fél év újoncokban, de no. ez

hogy... Nagy, nagyon nagy kiemelkedő, és, és én bíztam benne, féltem tőle én nagyon. Bihet, egy tisztít, féltem, ehm... azért. mondjuk nagyon jól indult a víz, de, de azért láttuk ott a gyengeségét a harmadik, inkább a negyedik évattól kezdődően, de, de hála istennek minden reményünket

őt nem is csak hogy beváltja, hogy felül is múlja szerintem, úgyhogy... Nagyon hát, könnyű lett volna fölül, ezt a elszúrni azzal, hogy bármi minden spoiler nélkül, hogy a, a főszereplőnőre koncentrálnak úgy, hogy jaj szegény fehér felső középosztálybeli csaj bekerül a, a színes börtöntöltelékek közé és különböző kalamajkába keveredik és, és milyen rosszott neki és ehhez képest már az első résztől kezdve egyértelművé teszik, hogy

hogy a börtönnek a teljes mikrokozmoszát bemutatják a, a legapróbb szereplőkig és egészen elképesztő szereplőgárdája van teljesen no színészekkel, színésznőkkel egy-két ismertebb arcot kivéve, és nálam most már kezd az érzésem lenni, hogy ez az assorozat a

Kevésbé reprezentált színésznök számára, mint ami a, a drót volt a, a fekete színészeknek, hogy, hogy olyan, olyan arcokat és olyan alakításokat és olyan színészeket látni tömegével ebben a, ebben a, a sorozatban, az Orange is the New Blackben, akiket Igen. más sorozatokba soha nem castingolnának be.

Igen. Jó, akkor szerintem zárjuk le a, a az em beszélgetést azzal, hogy hogy Jó, nekem ne várj egy pillanat, hogyha már azért belementünk a, az amerikai horror story-val, a a, a, biblia, ugye? a <gül> <gül> Nem, nem, azt hittem. É, nem. <gül>

Igen, egyértelműen azt akartam kifejezni, hogy az mennyire megérdemli ott a... Ja, nem, szóval, tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoljátok, a Benedict Cumberbatch elhozza a nagy nevek elől a legjobb főszereplő színész díját? Ugye, amit tudni kell, hogy ott van Benedict Cumberbatch mellett Al Pacino, Michael Douglas, Matt Damon, Toby Jones. Szerintem Michael Douglas. Igen. Én, én valahogy, valahogy rátippelek, de, de hát ugye már a... a...

Jézusom, hol is volt legutóbb, a, ahol nem kapta meg a, a díjat, ahol most bemutatták a, a kandelábrát először? Na mindegy, Néma csönt. Szóval az a lényeg, hogy, a, hogy, hogy most a, a legutóbbi ö, filmfesztiválon is őt jósolták sokan győztesnek, és aztán végül nem, nem ő kapta meg a díjat.

De ennek elényre szerintem az ami nem fog tudni nemet mondani Michael douglas vagy Al Pacino-ra, de én inkább két Michael öregi. Douglas. Hát Pacino harmadjára Igen. behúzna, Igen. tehát harmadik emiti behúzza. Az, az, az is egyébként valószínűbb forgatókaim. Na jó, hát engem csak ez érdekelt, hogy mit gondoltok, hogy ö, megint az lesz -e, mint ami az elmúlt években, hogy akkor a nagy neveket megdobáljuk egy-egy emivel ebben a kategóriában. Valószínűleg szempontból és azért

konzervatívnak mondható, hogy, hogy maradnak a jól megszokottnál. Bár talán tavaly volt az év, amikor voltak kellemes meglepetéseink, de tényleg ilyen évtizedenként egyszer, hogy helyen adódik. Tényleg döbbenetes nevekkel találkoznak, őket csak név alapján tesznek, Be, talán tavaly volt Harris-Low-nak a főszereplője, Kathy bates, Kedi bates. Kedi bates a jelölése, akármennyire nagyszínésznek tartom is,

különböző korábbi film kapcsán, de hát egész egyszerűen helyes volt. Tehát én az első évadban, az első láttam néhány részt, borzalmas. Tehát <gül> mintha nem is ugye ezt a színészt láttam volna, j mint akit évekkel korábban, évtizedekkel korábban. J de David kell ki hozza ezt az emberből. Egyre mélyebbre zuhan, aztán meglátjuk az idei kis szitpomjával, ugye Robin williams és köszönöm is eggel fog kezdeni, de hát nincsenek, nincsenek jó előjelek.

Na, közben eszembe jutott az a teljesen jelentéktelen és sokadrangú fesztivál, ahol, ahol a Can Behind the Candle bemutatják, ez ugye a Cannes filmfesztivál, nem tudom, hogy hallottak e é, róla. Nem, nem, nem, de most úgy mondom, Abszolút, utána nem, nem csodálom, hogy nem jutott eszembe, mert annyira... Azok a miatt ja, bálunk azok, azok, nem? Ja, úgyhogy, úgyhogy ott. Abszolút, hát senkit nem érdekel az. az. Tehát amikor a Franciákról mesérek most őszemlen, akkor lehet, hogy idézzek Tehát ugye? Ja.

Csak nyugodtan. Egyértelműen, hát. Én a francia népnek nagy barátja és tisztelője vagyok. <gül> Igen, szóval. Mond, zárásképpen akkor tegyék meg tétjeiket. Ki fogja hazavinni a legjobb dráma és legjobb végjáték sorozat díját, szerintetek, szeptemberben? Nézzük akkor a dráma. Áh.

Nem egyszerű, ö, legyen meglepetés, bár most azt kell mondjam, ellent mondok pár mondattal korábbi magamnak, de legyen a house of Cards A dráma kategóriában, komédiában ö, pedig ö, szintén legyünk pozitívak, és akkor a vípre. tenném a szavazatomat, illetve azt jósolom, hogy a v fog elhozni a díjat. Elég merész, a komoly pénzre nem játszaném azért meg egyik díjazás se.

Most itt beválós voltam, Hát, hát igen. Hát Így van. Merész, Brugzi? merész vagy nagyon. Ö, hát én most nem dobom be azt a jó viccet, <gül> hogy nermen is Modern Family. Ö, és egyébként ö, bízom benne nagyon, hogy ö, tényleg a Modern family az abba biztos, tehát a Modern family az biztosan elviszi Nem kavarhat id, ismételten szörtirok mint utolsó évad, szerinted? Nem? Nem. Szerintem nem fog bekavarni. Nem, nem.

Öm, dráma ö, helyzetben, meg ne legyen igazam, de a downton Bocsánat, ez, meg fogja ez erre volt reakció, nem másra, a piatra. hogy ez a valóság. Úgy mászi, olyan szinten mászik fel az ismertsége és a hype-ja, hogy meg fogják hajítani, szerintem. Ne legyen igazam, mondom, de. Arra is is mondatunk, annyiba vált a sorozat, csak a legjobb lehet.

Uh, igen, talán még azért Csak Game legjobb plusz, lehet. Igen. hasonlóképpen megvan most a hype, és erről beszélhetünk délután games hogy, hogy ez még egy olyan lehetőség lenne, aminek uh, szerintem mind a hárman tudnánk uh, örülni. Igen. Nem... Én, én igen, a, én mondom, a hogy trónok harcát tippelem, tehát szerintem nagyon nagy, úgy nagy gondolt, hogy, hogy a vinni? Hype Nagyon népszerű, az általános köz, közfelfogás, hogy közvélemény szerint az egyik legjobb évadját produkálta,

tehát szerintem, ha valamikor, akkor most csípheti meg a, a fődíjat. A Homeland a, a vegyes kritikai visszhang miatt szerintem nem fogja megismételni a tavalyi győzelmet, csak a szín. színészi kategóriákban. Én a, én a Game of thrones tippelek, inkább, mint a Downton Abbey.

Ha már a Game of Thrones előkerült, és akkor még egy nagy hiányzót hadd említsek meg, Michelle Ferli, a nő Igen, Én a négy lelkvárkat egy szempillantás alatt cserélném rá azért a, azért a bizonyos öt percért, amit nem spoilerezünk el, de. de Igen, én. azért a bizonyos öt percért, de mondjuk azt is legyük hozzá, hogy Morina Bakkarén is egy nevetséges. Talán egy olyan kategóriának. A Morina Bakkarének vagy legalábbis az, ami nekem igazán szemet szúrt, meg emlékezetes maradt, az az Emil Louis-zal az autóban

beszélgettek, de hát az sem egy emitérő, meg hát még véletlenül sem hasonítom ezt nem, a Ott év... az, az, az, az inkább igen, az írás igen, miatt volt szerint, ki az a jelenet. Viszonylag a korrekt alakítást nyújtott le, és úgy gondolom, hogy a képes képest, de egyértelműen nincs a helye a, a legjobb között. az pedig a győzön az, az ki van zárva. Bár még itt Chris Hendrix esetében is elmondhatjuk, az ő jellés, szerintem soha meg a személyek itt felvonta, mert a hölgy megjelenése is felvonja a szény is való, de.

Uh, idén, idén így gondolom nem szolgált rá és a Mad Men, uh, nem emlékszem a nevére Gény szerintem ki fog tudni segíteni eléggel furcsa kis van uh, Don uh, lányát alakító uh, színésznő igen, kéne biztos nem így kell ejteni valami hasonló, tehát valószínűleg ilyen kisapka uh, beszélve fogjuk majd ellátni és könnyen <gül> megegyezni uh, Breakout szizonyja volt tehát uh, nagyon jó szerepet írtak neki és uh, én sokkal szülesebb láttam volna itt őt

jó, uh -huh. szerintem a, az emi témát eléggé alaposan kiveséztük, <gül> és akkor a állandó rovata, amiben minden adás végén a, az adott adás témájához kapcsolódó top 3-as listát állítunk össze külön-külön, e, és ennek az adásnak a, a témájához kapcsolódóan a top 3 emis mellőzés

Ö, listáját dobtam be, mint ötletet, tehát melyik az a, melyik az a három, Súper. akár sorozat, színész, technikai kategória, kezdetektől mostanáig uh -huh. sorba rendezve, amiket a legnagyobb fiaskónak és planának érzünk. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor, Doni, akár kezdheted is a harmadik helyezettel.

Igazán sorrendben nem ne állítottam őket, de... A... Nem, baj, akkor most rögtönözve. <gül> rendben van. E, harmadik helyre tenném én igazán a zsáner filmeket. Zsáner, talán nem is ez a legjobb kifejezés rá, tehát a, az átlaktól eltérőek, főleg inkább a szifire gondolok itt, tehát a Bethesda Galaktikának a folyamatos mellőzése, ugye jelölések voltak, de hát ezek e, technikaiak voltak szinte vég, és hogyha belegondolunk, hogy

azért, mint forgatók, mint színészi alapításban, mint a fő kategóriában, tehát a legjobb dráma kategóriában is, bőven az évek alatt befértek volna a díjak is. Illetve, hogy akkor meggegyen a párhuzam, vagy egy évet vonjunk, az Orphan Black-et lehetne még ide sorolni, amely ugyan nincs a BSG szintjén, de egy nagyon jól összetett sorozat, és itt főleg ugye Tátiai Másznek a mellőzése is. Abból kifolyólag

hogy, hogy a műfajt nem igazán támogatja az akadémia, bár ezzel majdnem minden diátadó, nagyobb valami diátadó így van. Azt mondjam, akkor a harmadik helyre a sci mellőzését. Mondhatnánk még korábbi is példákat, bár hát így utólag is utópisztikusnak tudjuk esetleg egy Firefly jelölés, tehát az igazság, hogy bele se gondolunk ilyenekbe.

Érdekes, hogy közeljőbb azért váratok szifis projektek. Netflix is készít, ugye Strasinski-val és ovačovski sokkal a, a Sensei, tehát AMC-nél is van ilyen projekt, tehát lesz rá lehetőség, úgy gondolom, hogy minőségük a készítők lévén azért jó esélye meg lesz. Meglátjuk, hogy kapnak élőlést. Uh -huh. A másik helyre tenném, így, állett az FX. Várjál, menjünk inkább

Mit szóltak, hogy ö, úgy mellésorban jelög minden, hogy harmadikat mondja akkor is egy után... fokkal izgalmasabb. Bocs, hogy Jó, ö, igazából nem, én sem se, se rangsoroltam is őket. Ö, de én nem, én nem fogok ennyire ö, általánosságba belemenni. Ö, én nekem harmadik helyzet hmm. egy darab sorozatot mondanék, ö, ami, ami, ami miatt nagyon mérges vagyok az akadémiára, Aha. az pedig a Luck volt tavaly. Ami... Ö,

ha nincsen körülötte a balhé, a, amire hogyha emlékszünk ugye ő, arról volt szó, hogy ö, sajnálatos módon lovak elpusztultak a, a forgatás közben a forgatáson, ö, és emiatt ö, azért, ige, ö, emiatt végül el is kasszálták a sorozatot, ö, szóval hogyha nincsen ez a hatalmas nagy fölhajtás körülötte,

abban az évben a Lak biztos vagyok benne, hogy legalább négy vagy öt kategóriában ott tudott volna lenni a jelöltek között, és biztosan vagyok benne, hogy legalább egyben is hozta volna. De így, hogy lényegében a lak úgy vonult le a, a színpadról, hogy senki még jelölni sem merte, mert akkor csúnya, csúnya gonosz ember, aki, aki szeret egy ilyen sorozatot, ez emiatt nagyon mérges vagyok az akadémiára, úgyhogy nálam abszolút, ez a harmadik

Nálam a harmadik helyezett az egy, az egy 2010-es kimaradó, Még pedig ez pedig nem más, mint Zach Gilford a Friday Night Lights-nak a negyedik évadjáért, aki abban az, évadban, abban az évadban a negyedik évadban vendégszereplőként indult, és ugye ez volt az az évad, amikor a Friday Night Lights betört a, a, az emi diátadóra, ekkor jelölték Kyle chandler Connie

illetve jelölték azt az epizódot, a The Sun című részt, annak a forgatókönyvét, amiben Zekilford talán az egész sorozat egyik legnagyobb alakítását nyújtotta mindenkit beleértve, és ennek a, de ezt tekintve különösen értetetlen, hogy hogyan, hogyan sikerült őt nem észrevenni a, a, a jelölő bizottságnak, mert, mert valóban az, amit egy, egy fiatal kora ellenére,

egy, egy ilyen, ilyen megrendítő, nyers, őszinte, kitárulkozó, sallangmentes alakítás nyújtson, az, az, az egészen ritka. Úgyhogy nálam Zeggyel Ford a harmadik. Vékecsengése lehetne is egyébként, hogy ne keressünk bolygát a, a az döntései mögött. Az semmiképpen. <gül>

No, ki a második. Nézzük a másik helyzetet, mondom, nálam egy kicsit bontóbb a lista. Úgy a jó. Az FX-et tenném ide a másik helyre, mint csatorna mellőzésre. Tehát itt sem annyira egyszerűen a hiszem, hiszen erről már korábban beszélgettünk. A Shield első adában azért csitis kapott, sőt, hogy az első két év során kapott jelölést.

Kapott a Damage, illetve uh, tavaly életvidén az American Horror Story, de hogyha az mm -hmm. egész képet nézzük, akkor, akkor nagyon uh, csúnyán uh, mellőzik a, a csatornát, uh, és illetően ugye a, a, itt is azt kell mondani, hogy Zsán illetve azt, hogy ők milyen képet, milyen imitset alakítottak ki magukról, uh, ez játszott szerepet, én Bob Green

vogrimbe? Tehát tényleg fáradt vagyok. Az <gül> is nagyon negatív beletődtságom. Tehát John Landgraf. E, igen, én is sokáig fogom. Nem ugyanaz ér, a két ember. E, John landgraf tart -e tartom az annyira biztos. E, e, nagy volumenű és e, jó kreatívnak, hogy, hogy marketinget össze tudja rakni. Más állnak itt a háttérbe, Tényleg kiemelve ez a FX kapcsán sorozatot azért a Shield nekem.

Különösen fáj, a legjobb dráma kategóriában nem kapott egyszer sem jelést. Utolsó évadnál nagyon számítottam rá, e, tényleg egy, azt kell mondanom, hogy nagy szalkkal ugyan, de szerintem nem túlzás, hogyha mindennek egyik legjobb záró évadai záró epizódja címet e, kioszhatjuk e, neki. E, de ugye a Rescue mi első két évada kapcsán is. E,

csak pozitívokat tudunk elmondani, bőven megérdemelte volna jelöléseket, idén ugye az americans -e számítottak sokan, és na is volt ugye a hype, mégse kapott színészi jelöléseket sem, úgy egész egyszerűen az FX az akadémiát, az akadémia az FX-et nem veszi, komoly tényezőnek, legalábbis, néha néha egy kis falatkát ad, de sajnos, sajnos kimaradnak a körből.

Jönne a másik, tehát egy csatornát tette a másik helyre. Na hát most már tényleg kezdek egy kicsit így vissza, hogy rosszul érezni magam, hogy a Dani ennyire szépen fölkészült és ilyen szép, ö, hogy, hogy is, úgy is fogalmazzak, ö, ilyen szép. Na mindegy, ezt a mondatot már nem fogom tudni befejezni. Na hát nekem a második ö, helyem az. Ö,

ide egy színészt fogok ö, mondani, és ma már elhangzott ö, neki a, a, a neve. Ö, Tatjani Maslani ö, az, aki azt mondom, hogy e, amit, tehát én nem voltam maximálisan megelégedve ö, az Orphan ö, ezzel az első évadával, de, de amit ö, ez az You hölgy nyújtott, abszolút csak a kalapomat tudom emelni, tehát ö, és hogy

Biztos voltam benne, hogy összehozza azt a jelölést idén. Én nagyon-nagyon csalódtam emiatt most az akadémiában. Mert hogyha ő nem, meg egy ilyen hype környékén sem, amikor azért tényleg eléggé hype őt, akkor nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ö, ilyen szinte nulla ismertséggel ki tudjon törni a jövőben. Igen, igen. Nálam a második helyezett az egy technikai

kategória, pontosabban egy technikai kategóriában ö, jelölhették volna. Idén ugyan jelölték a legjobb főcímzenért, a Da Vinci's Demons főcímzenért, de Bear McCrary az, akit a BSG Battlestar Galactica négy év, alatt, négy év alatt egyszer Hú, sem jó. jelöltek, pedig nem nagyon tudok még egy olyan sorozatot mondani, amelyiknek ennyire összetett, izgalmas, sokrétű lenne a zenéje, akár hangszerelés, akár

a témák, a variációk az egyes szereplőknek adott ö, sajátos zenei motivumok tekintetében gyönyörűen meg lehet figyelni, hogy évadról évadra hogyan építkezik, hogyan fejlődik Bermekre, Rallyi zeneszerzői teljesítménye a barok zenétől az operán át a hard rockig, a, a zongora, etűdökig minden megtaláltunk ebben a sorozatban, amit, amit az ember egy remek filmzenétől

várhat és szerintem a, a Bedlashark Galaktikának a sikeréhez nagyban hozzájárult az ő teljesítménye. Úgyhogy nálam Bear McCrary a második. Nézzük akkor az első helyezettet, David Simon-t említeném, aki ugyan kétszer semmi győztes a cornerért, két díjet is hazavihetett, viszont a sorozatait elképesztő módon mellőzik.

Tehát már a Homicide, eh, ilyen NBC, NBC sorozat, 7 év keresztül futott, és eh, egyszer sem jelölték a, a, a kiváló kritikák ellenére a legjobb eh, drámai kategóriában. Majd aztán átigazoltam, hogy az aids és mindenki azt gondolta, hogy ha ott nem, akkor, akkor sehol. E, és sajnos a Weyer... Hát úgy tűnik, hogy, úgy se tűnik, hogy sehol. Tehát David számománynak ez egy nagyon realista, életszerű stílusa,

ez, ez nem díja az a, az akadémia. E, ugye a fire két jelölést tudhat, tehát döbbenetes e, még kimondani is, hogy személy szerint e, az egyik, hanem a legnagyobb sorozatnak tartom, e, és e, ilyetetlen módon e, mellőzték. E, Máig szerintem ez a, ez a snap, de, tehát a legnagyobb rablás, amit, amit elkövetett e,

az akadémia, amit egy sorozat kapcsán lehet mondani, és hát Gaines, már említetted ugye Tremé, ami, ami, ami szintén ebbe a kategóriába esik bele. Itt talán annyi a, a különbség, hogy a Weyert is neítették, már a pályafutás során is a kritikusok. Tremé kapcsán azért megfigyeltő, hogy, hogy azért a recenziókban megoszlik. Tehát itt nincs egyértelmű hozsonna, de de ennek ellenére

Tényleg egy, egy egészen uh, kiváló séjadi uh, sorozatról beszélhetünk, uh, ugyanígy mellőzi. Tehát itt is olyan alakításokat tesz, hogy a mellőzését. Szóval továbbra is felfogadható, hogy Claire Pittsburgh is, legjobb dráma kategóriába se kerül be. Úgyhogy David Simon a, az akadémia egyik legnagyobb ellensége, bár ő még nem az tipikusak aki ezt nagyon úgy merre szívná. Uh, úgyhogy nálam David Simon az első helyezett.

Na, ö, én nekem meg, ö, az első helyzettem egy olyan sorozat, ami már mindkettő többnél elhangzott, ö, és én itt kompletten a teljes mellőzését ö, tudom tényleg csak kiemelni. Az a Battlestar Galactica. Ö, nálam abszolút All time kedvenc sorozatnak számít. Iszonyatosan erős volt a színészigárdája, és nem csak a főszereplők tekintetében.

Ö, tehát az, hogy a James Kelly-t négy-öt évad alatt semmivel, tehát semmivel nem tudták jutalmazni az emisek, ö, az, az egyszerűen fölháborító, de nem csak természetesen őr gondolok, hanem Bermekrörinek nek a, a zenéje abszolút fenomenális. Ö, én úgy vagyok vele, hogy. Ö, tehát, ha ezt nem ismerte el, és nagyon sci-fi

ellenes volt ö, az EMI, meg a mai napig is még az, akkor én nagyon sajnálom, de nem tudok komolyan venni egy, egy ilyen díjátadót. Azt a díjátadót, meg főleg nem, aki legjobb férfi főszereplőnek egy komédiakategóriában <gül> egyszer is junkráját választja meg. Ö, de, ezt, de ezt már csak egy mellékesen tenném hozzá, akkor ez lesz a nulladik, helyezettem nekem, akkor, de maradj, térjünk vissza komolyra, első helyzetben köztárgalaktika Abszolút, és különösen

Furcsa mindig megfigyelni, amikor egy-egy ilyen mellőzött sorozatnak valamelyik színésze a sorozat befejezte, utána más nagyságrendeket, gyengébb sorozatokért kap jelöléseket. Ugye például a Méri Meg az aki a. a, a major, major Crimes, címe, talán a Major Crimes a címe, illetve a, a, a Closer-nek ez ugye a spin-offja, és a Closer-ben nyújtott vendégszereplői alakításáért, meg aztán a Major Crimesért is jelölést kapott, és ebből látszik, hogy a

az akadémiák nagyon furcsa, furcsa Tehát a BSG a kiesett. Nagyon Nagyon, furcsa. Na, nagyon örülök, furcsa. hogy mind a két kedvenc sorozatom neve elhangzott, bíztam benne azért, hogy David Simon Doninál elő fog fordulni. Én szintén egy teljes sorozatot említenék, illetve a sorozatom belül is egy színészgárdát, egészen pontosan ez pedig a Madmennek a színészgárdája.

Ami egészen felfoghatatlan, hogy a Medmen éveken keresztül zsinórban vitte haza a, a legjobb drámának ö, járó fődíjat, illetve írói-rendezői díjakat. Tulajdonképpen egyértelműen dominálta a mezőnyt, ehhez képest mindmáig egyetlen egy színész sem tudott ö, jelölést díjra váltani. Kezdve John Hemmel, aki azt hiszem, hogy egyetértettünk Donival, hogy, hogy az egyik legjobb Abszolút. alakítást nyújtja az elmúlt, elmúlt évtizedben.

És hogyha egy olyan epizóddal, mint a negyedik évadbeli suitcase, suit case, ami, ami, tehát egyszerűen rá, mintha ilyen neon betűkkel villogott volna rajta, hogy emi díj, annyira, annyira ö, ilyen díj, word bait ö, epizód volt, és, és abban az évadban ö, sem sikerült megkapni a díjat. Most már nem fogja, se idén, se jövőre, be szinte biztos vagyok.

De említhetnénk Elizabeth most is, vagy Krisztina Hendrix, John slatterit, félelmetesen jó színészgárdája van, akár a főszereplőket, mellékszereplőket, vendégszereplőket tekintjük, és elég szomorú lesz, hogyha már pedig eléggé úgy tűnik, hogy ha csak az utolsó évadban egy ilyen fájdalomdíjul nem kap valaki díjat, akkor, akkor a, a színészek díj nélkül mehetnek hozzá, úgyhogy nálam a medmen színészgárdája lett a, a, az első és legérthetetlenebb mellőzés.

Ezt érdemes megjegyezni, hogy nem beszéltünk előre a listánkat az is, az egyik hát érdekessége meg hát talán ez jobban is nősül ez így el és ahhoz képest voltak ugye hasonlóságok, de de mindannyian tulajdonképpen különböző akár csatornát, akár színészeket, akár sorozatokat tettünk meg, úgyhogy jósült el végül is. Na, abszolút én is elégedett vagyok ezzel, tök jó lett. No, hát de... akkor...

Azt hiszem, hogy ennyi volt az Elítettünk. első. Adás, a pilot adás. Várjuk a visszajelzéseket. Várjuk a visszajelzéseket az epizódista blogra, illetve mind a hármunknak van Twitter, oda is lehet nekünk írni nyugodtan. Jöhetnek. Majd valahova fölkerül az adás. Nem tudom, átyunszra, valamikor fölrakjuk e egyelőre a, a blogra, biztos fölkerül. Olj, megoldjuk. Ha minden jó. Igen. Az, biztos, hogy, az biztos, hogy én ezt most nem fogom megvágni

mert ugye, ugye itt azt kell, azt kell tudni a, a, az NR, a már a adás elején emlegetett inert pilotról, hogy ö, azt én ö, kézbe vettem, hogy hát akkor nagyon nagy lelkesen, hogy én azt megvágom. Ö, az körülbelül egy ilyen 90 perces nyers anyag volt, amit nagyon szépen le tudtam csökkenteni egy ilyen 60 perc körülre. Nagyon jó volt, nagyon szép volt, majd valamit elrontottam és onnantól kezdve olyan 2,5-3 órányi munkám ment a kukába.

És utána nem tudtam még egyszer rávenni magam a az így el, az az a, az a, az a Pilot, az a mestermű. De mondom, tehát ö, ki tudja, hány év múlva mennyit fognak majd adni annak a, yeah, a felvételnek. Kapkodni fognak utána. Egyetlen egy félperces mipetyéért is. Jó, hát akkor ez volt az első. De adás. esetleg a másik adásnak a kis mind... felvezető észgénsz még. Vagy... Hát jövő héten, hogyha minden jól megy, akkor az antihősökről fogunk beszélgetni. Hol tartanak jelenleg, kifulladtak-e?

vagy még korai lenne temetni őket, illetve milyen alternatívák bukannak feljelenleg a, a főleg ugye a kábeles sorozatok terén. Antihős fesztivált fogunk csatni jövő héten, illetve egy ehhez kapcsolódó top hárommal készülünk majd. Úgyhogy addig is Iszalmas, köszönjük izgalmas. szépen a figyelmet, és folytatása következik. Sziasztok! Sziasztok! Úgy legyen, sziasztok!